І знову я підносив до гори великий палець. Хвилини летіли за хвилинами. Я не помічав часу. Яка-то радість мати можливість спокутувати свою провину. Нарешті хлопчик показав на свою ліву руку на те місце, де носять годинник. Мовляв, йому час іти. Глянув на мене вдячно, помахав вітально рукою і побіг. І в цю мить запіпікало, як по радіо. Закрутилося, закрутилося, і я опинився у будиночку чарівника часуміра. Мить Миттєвич схвильовано поплескав мене по плечу, і ми вийшли з чарівного будиночка до Ромки і Козачка Гульки. Мить Миттєвич пропікав щось Козачкові. «Мить Миттєвич, – каже, – звернувся до мене Козачогулька, – що ти йому сподобався. Він з тебе плати не візьме. Ти побував у минулому – як би мовити, безкоштовно. Всі твої майбутні дні залишаються при тобі. Я вдячно закивав головою чарівникові. Він привітно усміхнувся мені і зник у будиночку. А тепер, Ромка, я познайомлю тебе з чаклуном, який змушує тебе думати і робити не по-доброму, сказав козачок Гулька. Ми знову посідали на коника літайка і подалися далі. Аж от Літайко опустився біля страхітливого чорного палацу, з даху якого на двері спускалися свиваючись страхітливі потворні змії з зеленими очима і вогнедишними пащами. Це палац лихого чаклуна зловреда поганського хуліганського. А от і він сам. З палацу вискочив синій дід з зеленою бородою з зеленими, як у потвор очима. Чаклун пронизливо подивився на нас і раптом кинувся до Ромки і почав його обіймати і цілувати, радісно піпікаючи. Не встиг я і оком зморгнути, як він схопив Ромку в обійми і зник разом з ним у палаці. От бачиш, Васю, зловред Поганський одразу помітив, кого він може зачаклувати і зробити своїм Агенту, Будемо зараз Ромку виручати!» І козачок Гулька кинувся до дверей і почав гамселити потвор своїм срібним перначем. Потвори пронизливо заверещали. З палацу одразу вискочив чаклун. Козачок Гулька і його вцідив по голові. Чаклун поточився і впав. І в цю мить з палацу вискочив Ромка, блідий і переляканий. Тікаймо швидше!» поки чаклун не прочумався. Ромка скочив на коника літайка, і ми, чим душ, помчали геть. Хух, важко дихаючи промовив Ромка. Спасибі, що врятували. Він на мене дмухнув, чимось одурманив і примушував підписати якийсь чорний папірець. Якби ти підписав той папірець, був би зачаклований, став би карним злочинцем. «Потрапив би у лабета злодіїв і хуліганів», – сказав козачок Гулька. І ми знову помчали шаленою швидкістю у синє небо. І знову бабахнуло, коли ми перетнули кордон потайбіччя і опинилися у ясному небі. Кілька хвилин, і ми вже в нашому дворі. Ми з Ромкою злізли з коника-літайка і, прощаючись, по черзі потиснули руку козачкові Гульці. «Ну...» «До побачення! До наступної пригоди!» – сказав козачок Гулька. «Мені з вами цікаво! А нам з тобою ще більше!» – сказав Ромка. І козачок Гулька та його коник Літайко одразу зникли, зробилися невидимими. А в руках у мене опинилася одна пара окулярів з двома скельцями. На душі в мене було так легко, що я спокутував свою провину, перед глухонімим хлопчиком. Та й Ромка був задоволений, що вирвався з обіймів чаклуна зловреда Поганського. Пригода тринадцята. Викрадення. Як ви вже, мабуть, помітили, мій друг Ромка – хлопець дуже запальний і нетерплячий. Якщо комусь сказати, що в нас є чарівні окуляри, що ми знайомі з незвичайним козачком-гулькою і що ми спокійнісінько собі сидимо і нічого не робимо,